Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdalena ja Maria, Jakobin äiti, ja Salome, hyvänhajuisia yrttejä, mennäkseen voittelemaan häntä. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle Ani Varhain, auringon noustessa, ja he sanoivat toisilleen, kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta, ja katsahtaessaan ylös, he näkivät kiven pois vieritetyksi, se oli näet hyvin suuri. Ja mentyään hautakammion sisään, he näkivät nuorukaisen, istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään valkeaan vaatteeseen, ja he peljästyivät suuresti. Mutta hän sanoi heille, älkää peljästykö, te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiin naulittu." Hän on noussut ylös, ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte nähdä hänet, niin kuin hän teille sanoi. Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus. Ja hämmästys eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla, viikon ensimmäisenä päivänä, ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän rivaajaa. Tämä meni ja vei sanan niille. Jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa, ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli, ja että Maria oli nähnyt hänet, eivät he uskoneet. Ja sen jälkeen hän toisen muotoisena ilmestyi kahdelle heistä heidän kävellessään matkalla maakylään. Hekin menivät ja veivät sanan toisille mutta nämä eivät uskoneet heitäkään. Vihdoin hän ilmestyi myöskin niille yhdelle toista heidän ollessaan aterialla, ja hän nuhteli heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet ylös ylösnouseeksi. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan, ja sarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He ajavat ulos riivaajia minun nimessäni, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja sarnasivat kaikkialla, ja herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan. Sitä seuraavien merkkien kautta.